Ondorioak dira, bigauza desberdin badira hor, bat, alaike, konkurtsua pasten delarik Euskaraz, de, borondatea dela Euskaraz erakastea gero, eta izkuntzarekiko, ala, arreman hori bultzatzea, e, bigarren arazoa da ere, um, usu alaike uh, ditugu nordezkariak zirkontzipsuetan uh, ez direla, baita Euskaldunak, eta gertatzen dena gero, edo eri, edo ezindugularik, uh, tasea segurtatu, Usu, uh, Frantsesez ordezkatiak girela oino ere, beraz uh, errakasle horiek balukete araikea hien ordezkari postuetan eta behar ere, euskaraz kultura hundiak diren eskola batzuetan ere, behar bada, uh, talde txikiagoak egiteko, dobedaren deskargatzeko gizan.